Deutsches Märchen. Die kleine Maus, die eine Prinzessin war. Es war einmal ein alter Bauer. Er lebte in einem Dorf mit seinen drei Söhnen. Alle drei Söhne waren jung und gut aussehend. Der Bauer war stolz auf seine Söhne. Eines Tages dachte er, es wäre Zeit für sie zu heiraten. Schaut, Söhne, ihr seid jetzt alt genug zu heiraten. Ich möchte, dass ihr eine gute Frau für euch findet. Ich wünsche für euch alle ein gutes Leben mit eurem Partner. Aber Vater, wie können wir unsere Frauen finden? Ja, Vater, alleine wird es schwer, eine Braut zu finden. Ich sollte auf dich hören, Vater, aber bitte weise uns zuerst ein. Aber klar, das werde ich. Wir haben eine Familientradition, um eine Braut zu finden. Und der müsst ihr alle folgen. Nehmt eine Axt und fällt drei Bäume auf unserem Bauernhof. Schaut, wohin der Baum fällt und sucht in dieser Richtung nach eurer Braut. Aber bevor ihr einen Baum fällt, solltet ihr auf unserem Grund einen neuen pflanzen. Und ihr müsst mir versprechen, euch gut darum zu kümmern. Ja, Vater. Ja, Vater. Vater, warum machen wir das? Einen Baum pflanzen, bevor wir einen fällen? Weil Bäume sehr wichtig für uns sind. Wir sollten sie nicht einfach nur abholzen, sondern immer mehr Bäume pflanzen. Die Söhne taten, wie der Vater ihnen gesagt hatte. Jeder von ihnen pflanzte zuerst einen Baum und dann fällten sie einen. Der älteste Sohn fällte einen Baum, der in Richtung Norden fiel. Oh, Norden ist gut für mich. Das Mädchen, das ich mag, lebt in dieser Richtung. Ich werde in den Norden gehen und um ihre Hand anhalten. Der zweite Sohn fällte einen Baum, der nach Süden fiel. Aha. Woher wusste der Baum, das? das Mädchen, welches ich liebe und mit dem ich oft tanze, in südlicher Richtung wartet? Ich werde meine Reise in den Süden schnell beginnen. Der Baum des jüngsten Sohn fiel in Richtung Wald. Beide ältere Brüder lachten ihn auf. Schau dir das an. Wirst du dieser Richtung folgen? Hey Feiko! Wen wirst du aus dem Wald heiraten? Einen Wolf oder einen Hirsch? <lacht> Ich folge der Richtung, in die der Baum gefallen ist. Ich bin sicher, ich werde meine Braut in dieser Richtung finden. Alle drei Brüder starteten ihre Reise. Der älteste Sohn ging zu dem Mädchen im Norden und warb um das Mädchen, welches er immer geliebt hatte. Sie akzeptierte seine Bewerbung sofort. Der zweite Sohn ging in den Süden und machte seiner Freundin einen Heiratsantrag. Sie sagte breitwillig Ja zu ihm. Weiko ging in den Wald und er lief einen langen Weg, aber er konnte keinen Menschen finden. Er war enttäuscht, entmutigt und auch müde. So suchte er einen Unterschlupf und fand eine kleine Hütte im Wald. Weiko war überrascht, sie zu sehen. Er betrat die leere Hütte. Aber niemand war anwesend, außer einer kleinen Maus. Oh, niemand ist hier. Wie kannst du das sagen? Ich bin doch hier. Du bist nur eine Maus, kein menschliches Wesen. Was machst du hier in diesem Wald? Ich suche mein Herzblatt. Im Wald? Meinst du, das ist der richtige Ort, um deinen Schatz zu finden? Nein, aber wenn ich versuche, mein Bestes zu geben, sollte ich sie einfach finden. Aber ich bin beunruhigt, solange hier keine Menschen sind. Es wäre peinlich, ohne Braut nach Hause zu kommen. Hier ist kein Mädchen in diesem Wald. Warum nimmst du nicht mich als deinen Schatz? Du bist eine Maus. Wie kann ich dich zu meinem Schatz machen? Glaub mir, Feiko, Obwohl ich eine Maus bin, werde ich dich lieben und bin ehrlich zu dir. Ja, aber... Die Maus begann Weiko für sich zu gewinnen. Sie tanzte für ihn. Sie sang ein wunderschönes Lied für ihn. Der müde Weiko wurde von der Maus gut unterhalten. Nachdem Tanz und Lied vorbei waren, wartete die Maus auf Weikos Entscheidung. Sie schaute ihn verliebt an. »Ich mag dich und ich werde dich zu meinem Schatz machen.« Die Maus war sehr glücklich, das zu hören. Sie versprach Weiko, bis zu seiner Rückkehr auf ihn zu warten. Alle drei Brüder waren nach Hause zurückgekehrt. »Sagt mir, Söhne, habt ihr eure Bräute gefunden?« »Ich habe ein schönes Mädchen als Braut gefunden. Sie hat rosige Lippen.« »Meine Braut ist auch sehr schön.« Sie hat langes goldenes Haar. Ähm. Was ist passiert, Weiko? Deine Braut müsste scharfe Zähne und lange gepunktete Ohren haben. <lacht> <lacht> Bitte lach nicht, Bruder. Mein Schatz ist ein freundliches kleines Ding gekleidet in Samt. Demnach müsste sie eine Prinzessin sein. Ja. Und wenn sie für mich singt, fühle ich mich überglücklich. Weiko tat den beiden Brüdern leid. Einige Tage vergingen und ihr Vater beschloss, die Bräute auf die Probe zu stellen. Er rief seine Söhne und sagte, »Ich möchte wissen, ob eure Liebsten gut kochen können oder nicht. Sie sollen einen Leib Brot für mich backen.« Beide älteren Söhne waren einverstanden damit, aber Weiko war still. Er war ängstlich, denn er wusste, Mäuse können kein Brot backen. Er ging in den Wald. Die Maus war sehr erfreut, ihn zu sehen. Ich wusste, du würdest bald zurückkehren. Oh, was ist passiert? Du scheinst besorgt zu sein. Mein Vater will von jedem unserer Verlobten ein Leib Brot gebacken. Aber das kannst du doch nicht. Meine Brüder werden mich auslachen. Was, wenn ich dir sage, dass ich's kann? Deine Brüder werden nicht über dich lachen. Ich habe niemals gehört, dass eine Maus Brot backen kann. Aber ich kann es. Die Maus läutete dreimal eine kleine Silberglocke. Als das Glöckchen klingelte, kamen hunderte von Mäusen von überall und nirgends. Sie versammelten sich alle um die Maus. Die Maus stand vor ihnen, gerade und würdevoll. Jede von euch bringt mir einen halb feinstes Korn. Und zu Weikus Überraschung verschwanden die Mäuse und als sie zurückkehrten, hatten sie feinstes Weizenkorn dabei. Mit den eingesammelten Körnern bugt die Maus einen wunderschönen Leibweißes Brot. Alle drei Brüder brachten ihren Leib zum Vater. Der älteste Sohn präsentierte das Roggenbrot. Sehr gut. Dieses Brot ist gut für hart arbeitende Leute wie uns. Der zweite Sohn brachte das Gerstenbrot. Gerste ist auch sehr gut. Und Weiko überreichte sein Weißbrot. Was? Weißbrot? Feiko, deine Braut muss wohl sehr wohlhabend sein. Aber natürlich hat er uns nicht erzählt, dass sie eine Prinzessin ist. Also Feiko, woher bekommt eine Prinzessin feines Weizen? Sie klingelt eine silberne Glocke dreimal und ihre Diener bringen alles für sie. Ich bin glücklich über alle drei Bräute, denn sie haben sehr gutes Brot gebacken. Bevor ihr sie jedoch nach Hause bringt... Möchte ich, dass jede von ihnen mir etwas webt. Meine Süße ist eine gute Weberin. Meine auch. Peiko brachte kein Wort heraus. So sicher war er, dass die Maus nicht weben konnte. Er ging zur Hütte in dem Wald. Die Maus spürte, dass er besorgt war. Sie fragte nach dem Grund. Ich habe Angst, dass du es nicht kannst. Ich habe niemals von einer webenden Maus gehört. Kannst du es? Aber natürlich! Eiko's Liebste kann alles für ihn tun. Wieder klingelte die Maus das silberne Glöckchen dreimal und Hunderte von Mäusen kamen herein und setzten sich vor sie und warteten auf ihre Anweisungen. Jeder von euch wird mir die feinsten Fasern aus Flachs besorgen. Nach den Anweisungen verschwanden alle Mäuse und als sie zurückkehrten, brachten sie die feinsten Flachsfasern. Die Maus webte ein schönes Stück feinstes Leinen daraus. Es war so durchsichtig, dass sie es in einer leeren Nussschale verwahrte. Nimm das, Weiko. Ich hoffe, dein Vater wird es mögen. Weiko nahm die Nussschale mit und kam nach Hause. Seine beiden Brüder präsentierten ihre Stücke gewebt von ihren Verlobten. Grobe Baumwolle. Nicht sehr fein, aber gut. Dann gab der zweite Sohn seinem Vater, was seine Verlobte gewebt hatte. Ein Mix aus Baumwolle und Leinen. Ein bisschen besser. Was ist mit dir, Fairo? Weiko zeigte die Nussschale vor. Seine Brüder lachten ihn aus. <lacht> Vater fragte nach einem gewebten Stück Stoff, nicht nach einer Nuss. Das Lachen verging ihnen, sobald der Vater die Nussschale öffnete. Er brachte die feinste Qualität Leinen hervor. Oh, wie hat sie das denn gemacht? Sie klingelte die silberne Glocke und wies ihre Diener an, den feinsten Flachs zu besorgen. Dann webte sie dieses Stück für dich. Freiku, dein Herzblatt scheint eine Prinzessin zu sein. Jetzt könnt ihr eure Bräute nach Hause bringen. Ich will sie alle sehen. Bringt sie morgen. Die Maus war hocherfreut, das zu hören. Sie zog sich schön an, klingelte das Glöckchen und bestellte einen Kutscher sowie fünf Kutschenmäusemännchen. Sofort kam ein Kutscher, eine Nussschale und fünf Mäuse, die sie zogen. Weiko war überrascht, so was zu sehen. Die Maus setzte sich in die Kutsche mit einer Kutschermaus vorne und einer Dienermaus hinten in der Kutsche. Sie starteten ihre Reise zu Weikos Elternhaus. Weiko lief neben der Kutsche her. »Hab keine Angst. Ich werde gut auf dich aufpassen und sorge dich auch nicht wegen meines Vaters. Er ist ein freundlicher Mensch.« Durch den Wald kamen sie in die Nähe einer Stadt. Davor floss ein Fluss. Sie mussten über eine Brücke den Fluss überqueren. Als sie ihn überquerten, kam ein Mann aus der anderen Richtung. Er sah die Mäuse auf seinem Weg. Er lachte und stieß alle in den Fluss. Was haben sie getan? Warum haben sie das gemacht? Sie haben mein Herzblatt in den Fluss geschubst. Dein Herzblatt? Diese Mäuse? Er lachte laut <lacht> und lief weiter. Weiko war sehr traurig wegen der Mäuse. Er schaute nach unten in den Fluss, aber er fand sie nirgendwo. Oh, mein armes, kleines Herzblatt, wie traurig ich bin, dass du ertrunken bist. Während er das sagte, drehte er sich um und sah eine elegante Kutsche auf der anderen Seite des Flusses stehen. Sie wurde von fünf glänzenden Pferden gezogen. Das schönste Mädchen, das jemals gesehen wurde, saß in der Kutsche. Falko war sehr erfreut, die schöne Kutsche zu sehen. Er wollte nach Hause gehen. Als er in die Nähe der Kutsche kam... feiko willst du nicht neben mir sitzen? Ich? Du hast mich zu deinem Schatz gemacht, als ich eine Maus war. Ich bin sicher, du wirst mich als Prinzessin nicht verschmähen. Du warst die Maus? Ja. war eine Prinzessin unter einem bösen Fluch. Er wäre niemals gebrochen worden, wenn du mich nicht als Herzblatt akzeptiert hättest und der Mann mich ins Wasser gestoßen hätte. Jetzt ist der Fluch zu Ende. Ich kann nun deinen Vater treffen, heiraten und in mein Königreich zurück. Und sie reisten zu Weiko nach Hause. Vaikos Vater und seine zwei älteren Brüder waren erstaunt, tatsächlich eine Prinzessin an Vaikos Seite zu sehen. Vater, das ist meine Liebste. Deine Liebste ist wirklich eine Prinzessin. Wo hast du sie gefunden? Da draußen im Wald, wohin der Baum mich geschickt hat. Wohin dein Baum zeigte. Ich habe immer gehört, das ist der beste Weg, eine Braut zu finden. Wenn unsere Bäume in den Wald gezeigt hätten... Hätten wir auch die Prinzessin gefunden. Aber sie irrten sich. Baiko bekam die Prinzessin, weil er freundlich sein konnte. Sogar zu einer kleinen Maus. Baikos Vater segnete sie. Und sie heirateten. Und sie waren glücklich. Denn sie waren freundlich und ehrlich zueinander. Sie liebten einander liebevoll.